Kapittel 7 Deretter sa Jehova til Noah, «Gå inn i arken, du og hele din husstand, for jeg har sett at du er den som er rettferdig innenfor meg i denne generasjonen. Av alle rene dyr skal du ta med der sju av hvert, hanen og den smake, og av hvert dyr som ikke er rent, bare to, hannen og den smake. Også av himmelenes flygende skapninger, sju av hver, han og hun» for å bevare avkommet i livet på hele jordens overflate. For om bare sju dager la jeg det regne på jorden i 40 dager og fyrtio netter, og jeg vil utslette alt levende som jeg har dannet fra jordens overflate.» Og Noah gikk i gang med å gjøre alt det Jehova hade befalt han. Och Noa var 600 år gammel da vannflommen med dens vannmasser kom over jorden. Da gikk noa inn i arken, og sammen med ham, hans sønner, og hans hustru, og hans sønners hustrur før vannflommens vannmasser kom. Av hvert rent dyr, og av hvert dyr som ikke er rent, og av de flygende skapningene, og allt som beveger seg på jorden, gikk to og to in til Noah i arken, han og hun, akkurat som Gud hade befalt Noah. Og sju dager senere skjedde det at vannflommens vannmasser kom over jorden. I det 600 sekshundrede år av Noas liv, i den andre måneden, på den syttende dagen i måneden, den dagen ble alle kildene i det store vanndyp brutt opp, og himmelenes sluser ble åpnet. Og skyldnregn over jorden varte i fyrtio dager og fyrtio netter. Nettopp denne dagen gikk Noa inn i arken, og Sem og Kam og Japheth, Noahs sønner og Noas hustru, og hans sønners tre hustrur sammen med ham. De og hvert vilt dyr etter dett slag, og hvert husdyr etter dett slag, og hvert dyr som beveger sig og rører sig på jorden etter dett slag, og hver flygende skapning etter den slag, hver ful, hver vinget skapning. Og de fortsatte å gå in til Noah i arken, to og to, av all slags kjød som livskraften var virksom i. Og de som var på vei in, han og hun av all slags kjød gikk inn, akkurat som Gud hadde befalt ham. Deretter lukket Jehova døren bak ham. Og vannflommen varte i 40 dager på jorden, og vannmassene fortsatte å stige og begynte å løfte arken, og den fløt høyt over jorden. Og vannmassene flommet mer og mer over og fortsatte å stige sterkt på jorden, men arken fortsatte å drive på vannenes overflate og vannmassene flommet over jorden i den grad at alle de høye fjellene som var under hele himmelen etter hvert ble dekket. Opp til femten alen flommet vannmassene over dem, og fjellene ble dekket. Da utdåndet alt kjød som beveget seg på jorden, blant de flygende skapningene, og blant husdyrene, og blant de ville dyrene, og blant hele den vrimmel som det vrimlet av på jorden, og alle mennesker. Allt som hadde livskraftens pust virksom i sine nesebor, ja, alt som var på det tørre land, døde. Slik utslettet han alt levende som var på jordens overflate, både mennesker og husdyr og andre dyr som beveger seg, og himmelenes flygende skapninger, og de ble utslettet fra jorden, og bare Noah og de som var med hamjarken, i arken i live. Og vannmassene fortsatte å flomme over jorden i 150 dager.